Me lejnë Allah subhanu wa ta'ala Për disa fragmente nga jeta E një për i njerëzve më të lartë Të këti umeti Shokut më të ngusht të profetit sënë Allah Ebu Bekir rëdhi Allahu anhu Sot do flasim me lejnë Allah të më dhruar Për jetën e Bu Bekir rëdhi Allahu anhu Ebu Bekri i pari person i cili hyri në islam për i burrë dhe i pari burrë që nuk hezitoj për të përnuar të vërtetën kur i erë dhe këjë vërtetë. Emri ti vërtetë ishtë Abdullah. Mabajnë e ti e trisën e bukohatën. Dhe emri në kishtë Othman Kështu që emri i vërtet E Bubekrit është Abdullah ibn Othman Radhej Allahu Anhu Që për para Islamit E Bubekrit ka që një personi pastor I nërguar nga bjërtytët e ulta Të cilat nuk i do Allahu subhanu wa ta'ala A i që për para Islamit nuk adhron të idhuit A i që për para Islamit nuk pin të alkoll A i që përpare islamit nuk e hëndë të mishin e ngortë sirave. A i që përpare islamit ishë i larguar nga shumë gjerët të ndyra që i bënë njërzit. Të regon ebnud dëgjine. Ka të rëzmetuar imam al-Bukhari se ebnud dëgjine i thërët mushrikëve të mekes apo në zirë një prej meke një person i cili viziton të afrëmit mba në lidhjet farëfisnore... Ndihmon të varfrit, ushqen të rubeqtit, ndihmon njerëzit që kanë vështirësi dhe hallë. Apo nxirr një person të tillë, i thosh apo u beqësi nxirrni atë nga meka kur ky person ka kundërcitë të larta. Ky ishte Ubekrit Olli Allahu alhum. Kur erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam, ai shpejtoi të hynte në islam pa hezituar. Ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam Në hadith të saktë thotë çdo person i cili ka hyrë në Islam kishte hezitim në pranimin e tij në fillimin e tij vetëm Abu Bekri radhiyallahu anhu nuk hezitoi në pranimin e Islamit vetëm Abu Bekri radhiyallahu anhu nuk hezitoi në pranimin e Islamit dhe kjo është një prej virtyteve të ati të, të larta Gje e cila i dhëroja ti më pas një besim shumë të madhë Të cini se kishtë asni për e njërëzve të tjere Thotë profetis S.A.S. Sikur të vendohëset imani e bubekrit në njërë në anë të peshorez Dhe imani gjithu medit në anë tjetët të, të peshorez Dhe peshoj më shumë imani e bubekrit dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Edhe kjo tregon për vlerën e lartë që ka pasur e Bubek rodi Allahu anhu te qallahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye profeti sallallahu alejhi dhe sellem e mbanta të afërt ti. Për këtë arsye profeti sallallahu alejhi dhe sellem gjithashtu i kërkoja ti që të çëndronte mbas muslimanëve dhe ta priste të, të dërgohen në Allahut që të emigronin së bashku. Abu Bekri ishte ai i cili e ndihmoi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe e ndihmoi islamin që në fillimet e tij me pasurinë e tij dhe me veten e tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk më ka bër dobi as një pasuri, thot, siç më ka bër dobi pasuria e Abu Bekrit. Dhe një hadith tjetër tregon ve thot gjithdo kushim ka bërë një nderja ka më shpërblujër ati që në të dynja dhe vetëm e bubekri nuk, nuk ja ka më shpërblujër dot dhe Allah është e iqit dhe e shpërblujë i bubekri në ahiret e bubekri ishte aji cilje rente për të kryur dhe pra të njira dhe pra të larta në shumë se gjithdo kush tjetër Totu meye radiuallahu anhu sa herë që përpijesh atja ka loja e Abubekrit për ndonjë punë të mirë e shikojë veten time mbastifut. Për këtë arsye një herë Abubekrin radiuallahu an mushkon për të çuar sadakat e profetit sallallahu alejhi wasellem edhe Nizeti e Omerit gjithashtu duke menduar se është i pari dhe po dëshon të jap gjyzmën e pasurisë Kur shkon tek profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe i çon gjysmën pasuris, e pasurisë, e Gjengjë Abu Bekri kishte shkuar përpara ti dhe i kishte dhënë profetit sallallahu alejhi dhe sellem të gjithë pasurinë e tij. Për hir të Allahut, çfarë dorë të ato në feni Allahu subhanallahu te ale që të përhapësh Islamin. I thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem: "O Abu Bekër, çfarë ke lënë ti për familjen tënde?" Thot: "Kam lënë natyrën e Allahut dhe të dërguarin e tij." E profetit sallallahu alejhi wasallam ia ja parnuar sadaka në ti duke ditur se kush është Ubekri dhe nuk e ja ka parnuar sadaka në këtë lloj forme që t'i japi gjithë pasurinë as kujt përveç Ubekrit rodi Allahu anhu kanë ardhur persona të tjerë do nuk u po ka parnuar të gjithë sadakën m'ani treguohet se një prej sahabëve thotë o dërguesi i Allahut përpara vdekjes a më lejon mua përpara vdekjes që unë Tyab sadaka gjith pasujin time i ka thënë jo po gjysmën i ka thënë jo po 1/3-ën i ka thënë jeve 1/3-ën e 1/3-a shumë do djeve 1/3-ën e 1/3-a shumë thotë nëse ti e në familjen tënde të pasur që mos i shtrin dor njerëz se kjo është më hajër për ty se sa ti neshat pa ti shtrin dor njerëzve po njerëz ishin edhe fëmijët e Mubeqrit por Besimi i lartë që kishtë arritur Ebu Bekri r.a E bënda të atë që të mështetë që Allah në të loj formë që s'kishtë e mundësi askus tjetër të arritur besimi i atëlloj mështetë <tavsi> të kë Allah s.w.t. Për këta rësu e profetis në Allah nuk e parnon të sadaka në gjithë dhe kujtë në të loj formë e bu Bekri r.a Ebu Bekri r.a në njëri u më i lartë i këti u meti Njëri u me i devoqëm pas profetis Sanallahu a.s. Vjen një grua të kë profetis Sanallahu a.s. Edhe pisedon me të dhe e pyrë për disa gjera Bas i dëshiron të nërgohet, i thot të hojt të rrgurë e Allahot Nëse dëshirojt vi prapë dhe nuk të gjejt të këtu Dhe më dhënë që ti kefdekur Të kusht të shkoj, këtë byes I thot profetis Sanallahu a.s. Shkojt e këbu bekri I thot shkojt e këbu bekri e konsideron profetisë sallallahu a.s.m. e bubekri në zëvejnë në zënë ti. Pra ndaj dhe, në së mundjën e vdekis, profetisë sallallahu a.s.m. më rëdrona ishen, dhe i thot, thua i bubekrit të dali imam të njerëzit. I thot a ishja, oj dërguar e Allahut, e bubekri është njëri që qanë shumë, dhe nuk e maleve është njerëzit se shfarë le zonë, Se çfarë këndon në namaz? I thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Nzirni Ebubekë imam." E përsërit fjalën me ti. Atëherë shkon Aisha radhiyallahu anha tek Hafsa dhe i thot, "Thuaj profetit sallallahu alejhi dhe sellem kështu e kështu." "Ë, thuaj që të nzir no më." Edhe ajo përsërit Hafsës të i thënë fjalë profetit sallallahu alejhi dhe sellem dhe i thot që më bëri qan shumë. Në namaz do nuk kuptohet, prandaj nzir nzir Omerin. Edhe i thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem ju jeni grat si gratë e Yusufit që donit të më vështronin mua, siçm bash si, si donit mbashtroni Yusufun alayhissalam gratë që i erdhen donon më para. Njerën e kubekën dhe un zëf aty profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Për të treguar disa gjëra. E para është Ebu Bekri ka që është e Abubekrit ka qenë i pari person dhe është ai i cili e meriton të jetë zëvëndës i profetës sënë Allah a.s. Për në të rëgohet që Aliyru rëdhjallahu dhe të tjerë, ka në thënë, basit të të profetës sënë Allah a.s. U thotë sahabëve, a nuk e vendohës i profetës sënë Allah a.s. e bubekën imam për ju, atë person të cilin e përqewu i dërgurja Allahut për të qëni pari juaj, në fenë tuaj, Arë nuk përloni ju që a i të dipar juaj në dy janë të uaj? Edhe atër e rëndë të korë di sahaba dhe e bënë të të parë me o zekës e profetës sënë Allah njësë. Ebu Bekir radhe Allah në është një që qanë të shumë. Pra lejë thot a ishe e dhe vërë Allahut. Ebu Bekir është një që qanë shumë, a i sa nuk, nuk e merë vesh njërisë të shfarë këndonë në namaz, nga e qarë ati e shumët, këra i vëtë zonë ndërton një kopës afër shtëpisë së tij dhe rrinte atë dhe këndonde Kur'an mbledheshin gratë fëmijët e Mekës dhe dëgjonin dhe çuditeshin për tharësit e tij. Lëndon te Ajedet el Xhenemit, Ajedet el Xhenedit, Ajedet ditë gjykimit, Ajedet mautësit Allahut dhe qante. Ky ishte Bubekri, njeriu më i lartë i këtij umete. Sa do fjalë të flasim ne vlezë për e Bubekrin, ne nuk mundemi dot t'i japim hakun e ja haku Bubekrit radhi Allahu. Sepse haku i tij është shumë herë më i madh është aqirmanë sa nuk mundë dhe ndo të fjallet tona të plëcojnë hakun ati njëri ju të lartë. Nuk mundë dhe ndo të fjallet tona të plëcojnë dhe të hakun ati njëri ju të lartë. Dhe lej lutë me Allahu subhanëve ta alët nga bashkojnë në nëgjenetet e lartë, a me të dhe me shokët e profetis sallallahu rjesillim. Ebu Bekir radhiallahu anhu, u bëshkak që në mekë, Për hyrë një islam të shumë musliman dhe ma dje edhe prej musliman më të zjedhur Ebu Bekri u bëshkak për ardhin e Uthmanit të Zubejrit, të Talhës të Abdalabhan ibn Arufit të cilit ishin për të përgëzuar dhe me gjenet këta i sondhe Ebu Bekri të kë profetis dhe u bëshkak që ata të bëhen musliman Thoth profetis dhe u bëshkak që ata të bëhen musliman Si kur të merja Kështë të të që njëmë, dhe Halil dhe thotë mikë për të cilin këtë dashurin më të madhe që mund të gëzistoj. Thoësë, si kur të merën janë të i Halil, kisha ndojë mikë në dy nja, të kisha e Bubekrim për shoku i me i thotë për, thot, për vetën e vetë për vetën e vetën sërem. Por unë jam Khalil i Allahut. Thoësë, si kur të kisha mikë ndojë personë në dy nja, që të kisha në atëlloj forme, që të do dojë më shumë se shdë këntijet të këtë personë E pyre të amër i pëllu l'asë, profetin sënë Allahu lësënëm, i thotë, ojë dërgurë i Allah, kush është njëri u më i dashë për ty, i thotë a ishja, po nga burët, i thotë Ebu Bekri. Asit mos ishte njëri u më i dashë, kure Ebu Bekri ishte njëri u më i dhe voqëm, dhe njëri u që ishte maha fërë Allahu subhanu e talës e shdo person tjetër përveç profetëve. Gjithashtu profetis Sallallahu alai sallim i ka thënë Mubekrit tije i pari person për i umetit tim që të hysh në gjenet i pari person për i umetit tim që të hysh në gjenetet e larta e kjo të regon gjithashtu vlerë në madhe që kishtë Mubekrit radhe Allah anu të regon njëherë që Mubekrit më omerin bë një polemik më njërën tjetërin edhe zemron oto omeri pre Mubekrit I do oh, të u bëri o vllai, më boi hallau. I dha nuk ta boi hallau. Dëlarguon otomerin. Largohet oto dhe ashtu do të bëkej Allahu. Kur shkon në merrë shpipe ndonë për të që thënë atë fjalë që kishte thënë, ai deklaron në faqe të ulëve të tij. Pëndoi otomeri për këtë që kishte thënë, ai do të shkon te shpija e mbetit, por nuk e gjen atje. Edhe atë shkon. Edhe e gjen te profeti sallallahu alejselam. Dërkohë Kubbeqi kishte shkuar më para. Athei kishte treguar profetit sallallahu alejhi dhe sellem se çfarë kishte ndodhur në momentin dhe i thot profetit sallallahu alejhi dhe sellem: "O murëll i Allahut, kërkoj faljen e Allahut Allah për mua, se gabova." I thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem: "Tafal Allahu" e u bë këtë 3 herë. Pastaj kur vjen Omeri, ngrihet profeti sallallahu alejhi dhe sellem këmit nxehur, kur e shikon Ebu Bekrin nxehin e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, gjunjëzohet dhe i thot: "O ë dëruar Allahut, uni bërë më shumë padërci 2 herë." Por profeti sallallahu alejhi Duke i veshën Qarastoubek dhe i thot Omerit, "A do malini mua ju shokun tim? A do malini mua ju shokun tim rehat, zota mundoni atë?" E qortoni Omerit në formë të ashpër, i thot son sahabut që atëherë nuk e mundoi më njerë i Mubekit. I thot për vit ose në, "A do malini mua ju shokun tim rehat?" Kur un thash besoni në Allahun, ju thot për gënjeve, ndërsa vetëm ky person ishte ai i cili më tha beso, besova të vërtetë të gjidhe si. Kur un u thash besoni, ju më thot gënjeve, edhe ky pa thënë të vërtetën. Kur un ndesh ndim, askush po ju s'mundim, moi kur Zeu Bekrim më ndihmoj me pasurinë e tillë vetën e ti. Prandaj lereni rahat çoftim. Ebu Bekir, rëndhe Allah, në ishte personi që e njifë të më mirë se shdo kusht jetë e profetit sallallahu a.s. Dhe dinte atëllo i dije që nuk e din ka sësh prej sahabëve veçti. Për këta është yue, kër ngrijet njërë në hytë be profetit sallallahu a.s. U të regonë sahabëve një, një hadith edhe asësh prej sahabëve nuk e guptonat e profetit e bubekit do ka qen përpara vdekjes profetit sallallahu alajhi wasallam disa ditë i thot profeti sallallahu alajhi wasallam sahabëve Allahu i madhëruar i kërkoi një prerë rrobave të tij, i kërkoi një robi të tij që të zgjidhnë në më dynyarë se në ahiret. Edhe ai zgjodhi ahiretin. Atë ky lloj çaj e mubeqin. Të tjerë nuk e kuptuan, pse çaj e mubeqin? E ubeqri Qandhes e kupton që ky personi, te cili i kërkoi Allahu që të zgjedh ose të rinë dinjë, ose ti që në herë të ishte profeti sallallahu aleyhi dhe sellem dhe i tha o dërguar i Allahut, ne sakrifikojmë ty me pasurinë tona edhe me familjen tona. Atëherë kuptuan sahabët që Ubeqri ishte një i um i ditur ndërta. Dhe ai si i ishte më afër profetit sallallahu aleyhi dhe sellem se çdo kush tjetër. E u bekër gjithashtu radhi Allah Në ishte personi që t'init i shpegon të andat Më mirë se shdo kushtjeter pas profetit Sallallahu alai sallam E me gjithet Edhe mund ka ponte se njëri ishte Transmetohet një hadith Të sakt Se një person rinjë të kërë Profetit Sallallahu alai sallam Dhe i thot O i dërgur e Allah të kam parë në ndërt Një re Prej së cilës Vijin të mjalt e dhe gjallë dhe njerëzit merrin kush më shumë on kush më pak. Edhe ka një par 1 litër në qell, i cili kishte zbritur në tokë. E kapetiu i dërguar Allah dhe u ngjit te lart me ta, u ngjit te lart në qell. Pastaj e kapi një person tjetër dhe u ngjit si tin lart qell. Pastaj e kapi një person tjetër dhe u ngjit përsëri lart në qell. Pastaj e kapi një person tjetër në momentin që do bon të ngjit u koput litari i tij. Edhe ra pasaj dhëtë u lidh për sëri dhe u qitë e i lartë që janë. I thotë u Bekër adhe Allah në u profetit sëna dhe sëlemoj, dërgore Allah, më nërë mua të shpigoj të ambërë. I thotë shpigoj. I thotë profetit sëna dhe sëna dhe sëne u Bekëri, gjalpi dhe mjalti janë Kurani që zbretën e qili përëmbëllësin dhe bullësin e ti që ka Kurani dhe mëmbëllësin e ti që ka pra të që i ledëzoni. edhe njerëzit marrin për ti kurani dikush më shumë e dikush më pak në bas të asaj që në meritojnë të këllohu subhanu e ta'ala, në të njohje në ti, në zbatimin e ti e më badhë. Kur se litarje e shëtë vërdete që i të ka dhënë të Allahu, të zilin të eke kapër e të forë dhe dhëtë ngrinë Allahu të lartë më në të këse të vërdete. Pas të tjeter, dhëtë akapje të i person tjetër dhe dhëtë ngrinë të Allahu lartë më në të këse të Paset do të kapi një person tjetër e do të ngrejë Allah për sëri lartë në të të të vërtete. Paset do të kapi një person i tretë e do të këputet, por Allah do të dalidhi për sëri e do në gjithëm e të nartë gjithashtu. Ebu Beker, rëdhjë Allah, njëri, njëri më u mëjtë e voqëm, njëri u mëjtë më lërkë dë njësë se shëtë kusht tjetër. Tërgono me, rëdhjë Allah, në thotë, I lo dhe ata që erdhën mësteje o e bubekër E thakë të lojfjale Se më basvegjës e bubekrit Shkoj të kërkontë dhe të qikontë dhe shfakt të, të, të, të rëshgjën një la E bubekri për pasarët si dhe ti Por vuri re që nuk janë që për ta fare Sepse të gjithë pasurin e ti e këshpenzuar për Allah Për nëjë dhe i tha I lo dhe ata që do të vinë mësteje o bubekër I lodh ata që do të vinë mbas tehu Ubekr, më të vërtet i lodh në të gjithë njerëzve sepse askush nuk mund të arrin te gradën e lartë të besimit të Ubekr Radi Allahu Anhu, i cili ishte njeriu më i devotshëm, do njeriu i veçantë më afër tek profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, e ngriti Allahu Subhanuhu Taala nën gjerëta të larta, u kënaqë për i ti dhe e bëri atë shembull të lartë për të gjithë besimtarët të, të, të cilët duan të jenë në xhenelat e larta me profetin sallallahu alejhi dhe sunetit tij, lutoh Allahu të na allah, mbajë për ty. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. Nuk mund të harrojmë <fizli> dot <fizli> <fizli> <fizli> <fizli> <fizli> <fizli> <fizli> pa të reguar dy një gjarje të rëndësishme nga jetë e Bubekrit, të cilat kanë pasu një ndikim shumë të madhë, në gradën e lartë që ka rritu Bubekrit të ka loj madhë dhe ndikim shumë madhë dhe kometi këstan. Një gjarje e parë është një gjarje e hijretit. Profetisë sonë Allah, lësëllem, zjodhi për të bërë hijret dhe për të migruar e Bubekrit, lëdhi Allah, në dhe i thotoj, o, o, e Bubekrit, mos u nërgoj, Mos emigro, se unë presit më binejë për Allahot më dhëruar që të emigrojë dhe të emigrojëm së bashkënë. Edhe është a i person të cilën e ka përmëndur Allahot në Kur'an, nësërujnë t'aube, ku thotë Allah subhanu ta'ala, illa të nësëru, faqat nësëruhë Allahot. Nëse ju në kanë dihmojnë të dërgujnë Allahot, atëta kanë dihmojnë Allahot. I dhe kërgjau lëdhine këfarur thanje, thanje, thanje, dhe dhuma fil gharë, qort kur nxorri atë populli vet numër 2, dy, dy veta e nxorën profetin sallallahu alejhi dhe sallam nga Mekka. Doli me gjithë e Abubekin i thoshte shokut të tij në shpellë la tahzan inallahu meana. Mos u mërzis sallallahu osh me. Transmetohet një hadith saqse Abubekeri radiallahu anhu i thot profetit sallallahu alejhi dhe sallam i dërguar Allahut Sikur ndë njëri për tyre të shohë të këmbët e ti, dhe në shikojë, sepse erë dhe më shrikët dhe që ndruan në bishpel, dhe sikur të shikoj të këmbët e ti dhe në shikojë, edhe i thotë profetisallallisallem, oa Abu Beker, që mendim ke ti për dy veta, i treti tyre dhe është Allahu subhanu wa ta'ala, po kushtë të ruan në robjë Allahu, përveç Allahu madhëruar, kushtë o në bëllë sëtë mos besimtarve në ti, Përveç Allah, subhanahu wa ta'ala Dhe tyra jota është vetëm t'i pinë është Allah pëdhëruar Sa a i është i cili e së përvojt të tërgujë Në Allah dhe a i është i cili e Shpëtoj atër prej Mështrimë dhe prej hilëve dhe prej traftive të tyre Pra në i drejtojë vetëm Allah dhe askuj tjetër Sa a i ka për t'im të brojt tërpesim tharet I thot ojë mu beker Shmendim këti për të vete A i treti tyra është e ka përmendur Allah në Kurën. A ka ndërë më të lartë si sa kytë të përmendur Allah në Kurën? A ka ndërë më të lartë si sa kytë që t'i e shoku i veçanë të i profetit sa në Allahu Alehu Sëllem në ndëtimin jetik, në ndëtimin e hijret. <të> Ky është ndërë i madhë të cilin sa rinë dhe do të kush përveqe vë bekërë rrëdhi Allah në. Edhe një gjarja dytë, është bas vdekjës e profetis Sallallahu alaihi sallam Kure mori dhe që u bekri që profetis Sallallahu alaihi sallam dhe rojë jet Shkon dhe hymë të gdhoma e ti e shikon fëtyrën e ti sigurodhë që i ka vdekur e puhëtë të në bau dhe i thot i mirë ishe ku ishe i gjallë dhe i mirë një bas i ka vdekur nuk ka përta shijuar Allah ty ty her vdekjen Në vdekjen e parë shiove dhe nuk e përcihuar me vdekje. Atëherë del të njerëz të gjejnë që që Omer radhi Allahu nuk i shete as njerëz me shpatosh veshë dhe thoshte, kush thotë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka vdekur do t'i pres kokën? Profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka vdekur. Kjo e thosht Omeri. Edhe atëri thotë Ebu Bekir radhi Allahu nu, hesht. Edhe filonë në Bubekë, këtë këtë në Alhamdullahi Rabbil Alamin, dhe filonë në fetë njerëzë. Këtë e një njerëzë nga Bubekë, r.a. Edhe u thotë, o oh, njerëzë, yes, kush ka pasë adhuruar Muhammedin, të adhi se Muhammedin ka vdekur. Edhe kush adhuruar në Allahun, të adhi se Allah është i gjaldhë dhe nuk vdekur. Të adhi se Allah është i gjaldhë dhe nuk vdekur dhe u përregon përse dy e jetë e kurënore të nësila dhvërte të tojnë fjari që përfoshta thotë Allah subhanu wa ta'ala inna ka me jitu wa inna hu me jitu ti je i vdekur dhe atajnë të vdekur në unë të vdijë si gjithë dhe u thotë fjallë Allah subhanu wa ta'ala wa ma muhammedun illa rasulun kanë khalet min qabli rrusul nuk ishte muhammedi vetëm se je i dërguar Për para të cilët kanë qëndë të tërguar të, të tjerë Efejim mëta o kutin e në kalebët u mëla e akabikum Nësa i vdes ose vritët ju do i këthini shpinën të rëtetës Mas i të regon këto ajete, thotë omej rëdhe Allah në më Më dukë si kur për i të doja për herë të parë këto ajete dhe ka Më dukë më më mbajtën më edhe u rëzua omej rëdhe Allah Sahabën gjithë për buon të shari i vetëmi personë që gjëndrojë i forë në të omendet vërështira nga besimi t'i lartë që kishtë e ishte e bubekri rëndjelani. Vëlezër të ndëruar, këjë është e bubekri rëndjelani, shoku i profetisë sënë Allah a.s. Malkimi Allah të qoftën bja ta që e shajnë e bubekri, malkimi Allah dhe shkatërimi Allah të rëndë bja ta të, të cire të urejnë e bubekri, Malkimi e Allah dhe shkatarimi e Allah Qomja ta cilët e malkojnë ditë dhe natë e bubeke dhe nuk e dua në ta Nësë që disi se ka njëre se ti dhe lezë Njëre se cilët e urejnë e urenë, bubeke rrëdhjalloha nuk më shumë Se që urejnë më shrikë dhe mos besintarët Më dhjetë të kundë të mbëjnë E urejnë bubeke dhe omeni dhe i malkojnë dhe ditë dhe natë Lusë Allahu në më dhëruar Që të nga bashkoj me bubekër dhe omeri dhe shokët e tyre në gjenetet e larta Dhe Lusë Allahu në më dhëruar Që të i bashkoj ata të cilët malkoj në bubekër në më armit dhe bubekër në gjenem Kjo është e vërteta në basë të cilës nuk ka mëtë vërtet vetëm se humbje ka Tho të shekhu lisa minu të i mije Nga kide në osëtije për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe gradën e tyre të lartë që kanë pasur tek Allahu subhanahu wa taala. Fakt nuk ka pasur dhe as nuk ka për të ardhur ndër njerëzit, njerëz më të lartë se shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte fjala e tij. Dashuria e tyre është fe dhe urrëta e tyre është hipokrizi. Allah një Usim, allahu na ruaj nga hipokrizia. Qëse me Allahu subhanahu wa taala të na bashkojë me ta në xhenetët e larta. Ta bëj vendin ton me ta në gjeneratë të larta dhe të na ruaj nga humbja e sigurt Allah është më i njohur